eite noted Audioak biltsen eh, ariatzen gaude David Fernandez en oraindik eta Irantxu Pastorrekin topo eginduko kamera soñean sempatara eh, egin dituzu aurko da, uh, da gonek goizean goizetik hasinez uelta kasak o gaur hartu tola egita Asterka Bilbauzitik, osea que ere bai David Fernandez tauen zaien arraskea egitego. Ba hemen biltzen gara eta gero honek izango du ihartzuna Inbaldekoetan, eh garrantzitsua da hemen bizitzenari garena, eh zer ikusi duzu? Zer cerca de tu sitio, deito dizu horreta oraindik. Bai erran dagoen e programazio anitza eta betia ez? Le, leku pila batetan gauza pila daudela hitz interesgarriak eta egierran ba, aukeratu behar dela ongi zerrikusi bertela, hueltak asten zara eta zuzu deusik baina egierran jende pila dago, eta proiektu interesgarri pila ere bai ozak animatu jendea urri biltzera Zube bai proiektu interesgarri askotan e, morgiltu ibilizara e, zer zer daukazuzkoen artean? E, zer bai komentatzeko? Bai, ba, bueno, baina egierran kurdi Estanetik iritsi berrian ez, eta hierra nanere proiektu interesgarria unitzen atzetik biligara, ez? Beraien herri askapeneko e, proiektu pila bat dituzte, eta hango indarrarreke. <laughs>